a puskám, anélkül nem megy. Ma 2022 március másodika van és szerda Luisa és Harriet napja. A pontos idő stratégiai nyugalom. 6 óra 55 perc van. Egy kicsit halkabban gyerekek, mert a hangszigetelés az nem tökéletes, és akkor nagyon enyhén fejeztem ki magam. Ma teljesen szabadok vagyunk. Ma nagyjából hullámlovaglás lesz, és a hullámokat önök fogják biztosítani. Én hoztam rengeteg zenét, főleg világzenét, de nem csak azt. És szívesen beszélgetek önökkel a vendégségben voltam, sokáig tartott, vagy legalábbis ahhoz képest sokáig, hogy az ember másnap jön dolgozni. Nem fogom dramatizálni a helyzetet, anyukám egyébként is gyűlölt ezt a kifejezést, arról szól ez a történet, az anyám ezt nem bírta dramatizálni, azt se bírta, sok mindent nem bírt anyukám, szóval nem fogom dramatizálni, de az a munkatempó, amit jelenleg diktálok magamnak és néhány embernek még magamon kívül, de sok beszédnek sok az aja, meg hát ugye a teljesítménynek kell magáért beszélni, hogyha úgy tűnik, hogy érdemes, akkor örülök neki, ha nem, akkor végül is sok rossz munkához is sok idő kell. De ma felmentettem magamat munkavégzés alól, itt vagyok, önökkel beszélgetek 061 712 42, de ha csak valami nagyon vicces vagy nagyon szomorú dolog nem jön elő ebben a sorrendben vagy másféleképpen, akkor sokat nem fog beszélni. Hideg van, már olyan nagyon nincs, most még mínusz napközben plusz, derültég. 061-712-42. Nem a vises Ne va Ça me, cette china, me, cette china, oye-oi, oi, so See Féle időszámításnak is kéne lennie Háromfélének Minimum Egy normálisnak nap Hány nap van még hátra Tudom is, hogy egy gyerek esetében Karácsonyig, vagy a születésnapjáig Vagy a név Aztán vannak ilyen elvetemült Közéleti dolgozók Akik a választásig Számolnak napokat és a a maival Együtt 33 nap van és hát abból le kell vonni az ünnepnapokat, a szombatokat és a vasárnapokat, és akkor már nagyjából húsz nap marad, amit együtt töltünk. És hát kéne egy visszaszámolás ahhoz képest is, hogy mikor lesz vége a háborúnak, és annak a elsődleges primér következményeinek, például a menekült hullámnak, ez egyelőre nem rendelkezem adattal. 061-1. 712-42, bármilyen témában, hosszú idő után, hosszú időn keresztül figyelek valamire. A hat perccel and egy Köszöget kívánok! Szabózaltán vagyok. Fiala János Hogy van? Kicsit álmosom. Meg izgulok. Miért? Hát élő <gül> Ez helyes. Helyes. Izguljon. Figyelek. Nem tudunk világmegváltók lenni sajnos. Szeretne? Hát kéne. Hát akkor legyen. Legyen. Hogyan akarja megváltani a világot? Uh, hát a gépet kéne megjavítani. Megjavítani? Hát igen. Elromlott? Azt hiszem. Nem volt mindig ilyen? Azt se tudja, nem tudom. Hát. Ha egy mondattal el kéne mondani, ha nem könnyű akkor meg tudja mondani, hogy alapvetően mi nem stimmel. Tehát érti, hogyha lenne egy autója, akkor azt mondaná, hogy pöfög, vagy azt mondaná, hogy leeresztett a kereke. Leeresztett a világ kereke, vagy pöfög, vagy mi a baja? Hát nem tudom végül is, mert végül mert is vicc is lehetne, meg a, hát ugye mindenki az ukrán helyzet miatt van, hogy olyan, mintha hát nem kézi vezérelt, hanem gépi vezérelt lenne a Barátunk, és a hadserege is. De most távolít. Most olyan mondatokat mond, amilyen mondatokat ember nem mond. A putyira nem mondja, hogy a barátunk, meg a gépi vezérelt. Mit akar mondani magyarul? Hát arról, arról beszél valójában, be. hogy a Putyin a ön számára kiszámíthatatlan, és ki tudja, hogy mi következik ebből a kiszámíthatatlanságból? Nem, szerintem egy UFO belement, hogy biztos vagyok benne, hogy hipnotizálva van, és ez nem ő maga, ez nem hiszem, hogy egy nem emberi, nem ember azért. Én amondó vagyok, hogy jelenleg távolít. Tehát valami olyasmiről beszél, hát, amit az elején már ért, az elején még értettem, és ahogy haladunk előre, egyre kevésbé értem. De ez csak azért van, mert nem itt azt mondtam, hogy nem lehet megérteni, meg főleg egyszerre, meg nem tudom. Elnézést, ufó, nem tudom, hol vannak itt ufók. Hát az, hogy nem látni, az csak egy dolog. Itt elköszönök. Szerettem volna hosszabban és ennél jobban megünnepelni Zorán születésnapját, ami ráadásul nem ma, hanem pénteken van. Pénteken lesz 80 éves, de most van annyi időm, hogy hosszabban emlékezzek meg róla elsősorban zenében. átmenetileg felvetődött, hogy akár a tűnepel személye is részese lehet ennek a ceremóniának, de nem. Annyiban szerencse, amennyiben az ember nem sül fel egy köszöntéssel. És hát nem lehet megelőzni a pénteket, így aztán az, hogy boldog születésnapot zorán nem mondhatom, de majd pénteken mondják meg nekik. 261-712-42, két perc múlva, egy perc múlva lesz, 418. Sher, énekelt. valami hátborzongatóan felemelő volt. Az <gül> ez az erő, ahogy ezt énekli, az hát ez egészen katalatikus. Nem fogok vele jutaszközni. Apám hitte az ünnep örömét. Apám hitte az apja öröké és úgy hiszem, ez így volt szép. Apám hitte, a gyűrű aranyát, apám hitte, a szavak igazát, súgy hiszem, ez így bószém, Nyolcvan év, súgy hiszem, 061-712-42 Apám elhitte a pírmondók szavát Apám elhitte Cseplin bánatát Apám elhitte a folyók irányát, s azt hiszem Szorvá Péter, voltam, most már megkérdezem, hogy uh, folytatódik az a tegnap előtti bemaradt hatházi beszélgetés. Jól beszélsz, igen ez felvetődött, mert uh, neki nem volt alkalmas a mai nap. Péntekben egyeztünk meg, de a pénteket meg nagy valószínűséggel nekem ha. kell lemondanom, mert hogy pénteken márkizai Péter lesz a vendégem 8-tól. E, ami egyébként keresztül húzza azt a számításomat is, hogy egyébként Horváth Csaba megszólalhasson. Horvát ma délig döntheti el azt, hogy mit tévő akar velem lenni, ezt a határidőt állítottam. E, 12-ig állok rendelkezésére, és aztán 12 után tőle is zuglótól, így ahogy van az egész hóbelevanctól, beleértve, vagy most is onnan jöttem, tehát ideiglenes ha. lakosként megmaradok. De egy nagyon fájdalmas búcsúra kerül sor. szinte minden felajánlom magamat egy interjúra, nem 444.hu értelmében, mert hogy nem az önkormányzati választásoknak vagyok igazi vesztese. Egyáltalán nem is vagyok vesztes. Nem érzem magam vesztesnek. Ha vesztes lennék, azt úgy többé kevésbé érezni lehetne rajtam. Uh, annak van egy hangja, hmm. meg van egy ábrázata, bármennyire is furcsa, különös egy ilyen hangérzékeny ember számára, mint én, aki a saját hangját is tudja azért hallani. Uh, hanem ennek a kampánynak vagyok sok szempontból áldozott a gyerekek halkabban egy kicsit, uh, mert hogy olyan óvatosságra intette eddig elsősorban a nálam megszólalókat, ami már-már kétséget ébreszt a tekintetben, hogy az ember meg akarja őket szólítani. Ezen a háború sok mindenben változtathat, jó vagy rossz irányban mondván, hogy más irányba löki őket, ez majd a közeljövőben kiderül. Ma föl fogom hívni Hatházi Ákost, hogy a jövő hétre áttesszük-e. Benne komolyan felmerült az, hogy egyébként ne folytassuk se ma, se se egyáltalán, mert nem fekszik neki az én stílusom, bár érti és érzi a jó szándékot, de úgy érzi, mint aki egyébként nem tud hatékonyan megnyilvánulni. Én meg azt mondtam, hogy hát ez olyan, mint amikor a folyót valamilyen mederben tart az ember. Lehet jelentőséget tulajdonítani a medernek. Én továbbra is azt gondolom, hogy ő a főszereplő, a folyó. Holnapra okay. kiderül, hogy mi a helyzet a hétfővel vagy a keddel. Nagyon tele vagyok. Hát holnap reggel a Mesterházi Attila lesz, aztán a Hajnal Miklós, a Törölve Kemecsi és a Néprajzi Múzeum főigazgatója, Fürjes Balázs, illetőleg kisambrus Öt ember arra való készülés, aztán ugye ezeket meg is kell írni, ezeket én stilizálom, bizonyos szempontból nagyon várom a választásokat, és bizonyos szempontból nagyon várom a háború, vé... háború végét, mert Igen. Ugye, teljesítő Jó, képességem mert... határára érkeztem. Na persze, annyira, annyira mélyebb, mélyebbre kerültek a beszélgetés és olyan nevek kerültek már előre, hogy a Tastádi László, meg az APEK volt elnöke, meg, meg a Bolnár volt, meg mindenki, hogy hogy tényleg már az ember belemerült volna, csak hát ugye neki ezt a közmunkát kellett csinálni. Tudom az, én is voltam közmunkán, és tudom, milyen azokat oda kell figyelni egy kicsit olyankor néha. Jó van, akkor majd talán folytatódik. Jó, köszönöm szépen, csókolat! Nula egy 712-2ő Nil és a War of Man. Ringing from the battle of fire The tired warrior aims a little higher The black falcon or the little sparrow The healing light or the flash of the barrel so warm. Headset számot 418061711242 Silver mm. main line in the wind Down through the planets on the runner One knows where they're running to But every kind is coming to ride to Out on the delta where the hoof beats pound Daddy's running on the frozen ground Can't smell the poison as it follows him Can't see the gassing machines It's a war of man 7-10-től Filippo Fő 8-tól Navracsics 8-tól Márk Izai Péter Ez a hét programja Aztán jön a jövő hét A jövő hét némileg függővé van téve a mai műsortól is Jó reggelt! Jó reggelt! Sovák. Sovák, igen egy múlt héten kezdődött kezdeném, ami tegnap folytatódott. Múlt héten az egyik kedves ismerősöm telefonált, hogy a munkahelyen rosszul lett. Beutalták a Honvéd Kórházba, ahol rögtön a fölvétel irodán, ahova már engem természetesen nem engedtek be mondták neki, hogy ha nincs beoltva, nem látják el. Na most ez egy kicsit, ha én lettem volna az ő helyébe, akkor szerintem, aki ezt mondta, az nem biztos, hogy a következő mondatát el tudta volna mondani. Bevoltoltva, ellátták. Kicsit súlyos volt, mert még aznap meg is műtötték. Ezzel lezajlott az ügy, majd kiengedték hétfőn, jó, szombaton hazament, segítkeztem neki, stb. stb. De hát el kellett menni a munkaügyi központba, mert neki elsőjén lejárt, mint közmunkás a szerződése. De vitte a papírját a munkaügyi központba, természetesen mivel még benne van a varrat, stb. taxi, ez az amaz, úgyhogy költségek voltak rendesen. De a munkaügyi központba közölték, hogy a beteg állománya, mint közmunkás, csak addig tart, amíg a szerződése. Tehát mivel most beteg, a szerződése elsejével lejárt, viszont vitte a papírt a munkaügyi központba, hogy adjanak megint egy, egy, egy ö, olyan papírt, amivel visszamehet a céghez, mert a cég... Továbbra is szeretné foglalkoztatni, mert arra várnak, hogy föloldják a létszámstopot, mert föl is vennék, mert már régóta ott dolgozik, és hát munkaügyi központban mondták, hogy lejárta a szerződés, jár az a néhány nap betegállomány, majd utána semmi. Most ez hogy van megoldva? Még kettőt belerugunk a közmunkásokba, vagy most mi történik? Ezt nem értem. Nem fog tudni önnek segíteni, ez nyilvánvalóan sejtheti, ez egy olyan történet, amelyhez valamilyen jogszabályi ismeret kellene, és nekem milyen nincsen, értem, amit mond, azt is megértem, hogy ki van akadva, az első részét elsősorban, a második részét az kevésbé, az bonyolultabb, mert hogy azt mondták egyébként, hogyha nincs beoltva, akkor mehet ott ki, ahol bejött, Hát tulajdonképpen ezt mondták, mert ugye, amikor fölvették és mondta, ö, telefonon értekeztünk, mert engem nem engedtek be a kázadott álltam, hogy most mi lesz, akkor mondta, hogy még szerencse, hogy be vagyok ott, mert azzal kezdték, ha nem vagyok beoltva, ha nem láttam. És akkor el. megnézték az esztéjét, vagy honnan? Megnézték, sőt csináltak pcr tesztet is, az is negatív volt. Úgyhogy minden rendben volt, tehát ő betartotta minden utasítást, jól van, minden ajánlást, mert ugye ez nem utasítás, csak ajánlás meg is, ő, föl is vették, mondom, még aznap meg is műtötték, semmi probléma nem volt a műtét, és sikerült. De az, hogy valaki egy ilyet kijelentsen egy betegfelvételi irodába, akár jogosan, akár jogszerűen, én őszintén megmondom, ha én lettem volna ott, akkor az az ember, aki ezt nekem mondta, előbb kellett hát volna rádása, a kórházi. Ott, ott, ott ne felejtse katonák vannak, köszönöm szépen, hogy hívott, nem tudom a szabályokat, tehát a hipokráteszi esküvel nem tudom, hogy hogyan összeegyeztethető, de hogy pandémia idején, bár a pandémiára idején a hipokráteszi eskülő nem volt, hogy annak lenne valami alvariánsa. Maradjunk abban, hogyha az ember nem tud bölcset mondani, akkor hallgat. Meghallgattam a történetet, iktattam magamban, Tudják, hallgatom most még inkább előszeretettel a rádióműsorokat idefelé és hazafelé is. Mindaz az idétlenség, ami egyikben, ezekben a rádióműsorokban van, gyakran zavaró. Most háború idején, vagy nem akkor, amikor mi vagyunk háborúban, hanem amikor a háború következményeivel kapcsolatban is idétlenek az emberek, akkor és olyan korú emberek, mint mondjuk a Sebesté Balázs, aki egy felnőtt ember. Megértem, hogy az ember zavarban van, és ez sokkal több tapasztalatom van, mint Sebestyén Balázsnak, mert hát sokkal öregebb is vagyok. De van egy olyan pillanat, amikor az ember, és azt is megértem, hogy ez egy vidám kereskedelmi reggel, szemmel az enyémmel, ami se nem kereskedelem, se nem reggel, bár reggel. De van az embernek egy belső kontrollja, amely teszi lehetővé, hogy hangosan telefonáljon temetéseken, és valahogy az ember azt gondolja egy ilyen szituációban is. És valahogy mindig úgy adódik, ez a leg, legképszerűbb, amit el tudok önöknek mondani egy rádióműsor kapcsán, hogy tegnap hallgattam rádióműsorokat, és mindegyikkel az fordult elő, négy vagy öt perc után, hogy kikapcsoltam, mert valami olyan hangzott el, ami olyan mértékben bántotta a fülemet, aztán visszakapcsoltam arra késztetett engem, hogy elköszönjek tőlük. Valami oltári ami az oltári, az itt most egy felső fog, de maradjunk abban, hogy oltári, törölve ízléstelenség. Én nem gondolom egyébként, hogy ezek az emberek otthon is így beszélnek. Valami olyasmi lehet bennük, hogy azt hiszik, hogy ez jó pofa, vagy hogy erre iszik a vendég vitraírtán szabadon, hát nem tudom, én biztos, hogy nem. És valahogy, fosztóképző válik, valahogy fosztóképzővé válik, de a valahogy törölve az olyan, mint a tulajdonképpen, mert um, itt elvileg felnőtt és elvileg professzionális emberekről van szó, vagy volna szó, amiből az elvileg felnőtt, az törölve, hiszen felnőtt emberekről. Fura. Nagyon fura Ami a hírtévék műsorát illeti, ott meg kicsit olyan az egész, mintha megállt volna az idő még a háború előtt. Nem szóltak nekik, hogy valami változás van. Tudják, a japán katonával pont fordított a helyzetnek, elfelejtettek szólni arról, hogy vége van a háborúnak. A hírtévében ott a szóharcosok azok, mintha elszakadtak volna a gazdáiktól. A másik tévé az meg zavarban van, hogy most mi az iniciatív belülről, kívülről, akárhogy 061 712-42 imáron, fél nyolc után két perc Nagyon kívánok, én csak amiatt telefonálok, hogy gondolja, hogy most a kormányzatunk az elméri azt a néhány éve tartó intézkedés sorozatát, amivel folyamatosan és explicit módon gátolta a NATO felvételét Ukrajnának, és ennek hangot is adott sokszor. De ön is tudja, hogy a Ukrajna-NATO felvételét nem Magyarország gázolja, hanem a geopolitikai helyzete. Ukra... Nem, nem most. Ez uh, jó néhány évvel ezelőtt. De Ukrajna vagy, nem amikor... lehet a NATO tagja. Hát ez, a, ez az ön véleménye. Ez az én véleménye. Értem, jó. Ebben, ez az én véleményem, meg, ez meg Oroszország véleménye. Hát természetesen. Uh, meg a realitásé. Fú, a realitást, ha szóval publikálják. A realitás az ott publikálnám, ahol az összes eddig elhangzott beszélgetés arról szólt, hogy ha bár van egy meggyengült világbirodalom, és van egy sor megállapodás, amit hol betartanak, hol nem tartanak be, egy olyan nagy birodalom, mint amilyen a Szovjetunió volt, és utána Oroszország, azt szeretné a világtól, hogyha tőle egyébként elválasztaná egy pufferzóna azokat az országokat, ahol egyébként atomfegyverek, vagy ballisztikus rakéták, vagy NATO hadsereg van. Ez. És akkor a balti államokkal mi történt? A csoda történt esetleg, vagy mi tört? miért Miért ott náltottalok? Azoknak a, a helyzete más, tehát azoknak hát. ott a földrajzi elhelyezkedése más, de az összes kérdést, meg hát ugye Ukrajna és a balti államok között történelmileg azért van különbség. Van, van. Csak amit előzőleg mondott, az ugye ezekre pont nem igaz. Tehát közvetlen szomszédből az orosz De ő tudja, hogy egyébként a balti államokban milyen NATO csapatok vannak, és milyen balisztikus rakétek? Uh, tudom, hogy nincsenek balisztikus Hát rakétek. akkor meg... Hát, de lehetnének. Hát az egyáltalán nem biztos, hogy le, az, hogy lehetnének-e, vagy nem lehetnének, azt onnan tudnánk meg, hogy telepítenek oda, és akkor mondjuk hirtelen kitörne egy másik háború. Hát, Ukrajnában is voltak balisztikus rakéták, aztán egy budapesti egyezmény során elvitték őket. Így, így. Igen. Egy másik egyezmény során Észtországban telepítenének balisztikus rakétákat. Nézzen, nem szeretnék okosabbnak látszani a valóságnál, mert. Értem, de, de érti a... a kérdésemet. De én értem azt, amit ön mond, és azt gondolom, hogy annyiban jogos a kérdése, hogy ö, ugye itt van Paks 2, vagy itt van ez a bank, amivel kapcsolatban tegnap szavazás volt az Európa Parlamentben, és Magyarország Én. nem szavazott másféleképpen, mint a többiek. Ö, erről már korábban is beszéltem, hogy van most egy olyan helyzet, amiben Magyarország, illetőleg az országot képviselő emberek megéreztek valamit a tekintetben, hogy hogyan lehet, vagy hogyan nem lehet kilógni a sorból, mert hát ugye még továbbra is van kilógás, ugye ami a Magyarországon áthaladó fegyvereket illeti, amelyek kapcsolatban hát, Ukrajna egyáltalán nem fogalmazott meg ilyen igényt, és az Oroszország reagálása a tekintetben például nem ö, változtatott semmi se, hogy Magyarország is ki van zárva azon gépe, azon országok közül, amelyek használhatnák egyébként ö, Oroszország légterét, tehát magyar repülőgépek, vagy magyar se használja. Hatják azt a légteret. Um, de ha átgondolja azt, hogy a korábbi magatartása Magyarországnak és a mostani magatartása Magyarországnak, már ami a reprezentásokat illeti, hiszen nem ön vagy én vagyunk ott, az mekkorát változott, akkor abban biztos, hogy van. Mondanám, hogy egy józan felismerés, de könnyen lehetséges, hogy semmilyen józan felismerés nincsen, csak egész egyszerűen a realitás felmérése, és ezt mindketten tapasztaljuk, csak egészen más körülmények között és ember legyen a talpán politikusként, aki egyébként erről hajlandó lenne beszélni, különös tekintettel arra, hogy arról se beszélt, amikor az ellenkező magatartást tanúsította, mert annak se fette fel az okait, de maga a kérdése, amit feltett, azt nyilvánvaló, hogy az embert foglalkoztatja, és azokat is foglalkoztatja, akik ezeket a magatartást tanúsítják, hogy egyébként bennük mi zajlik, csak elképzelésem van róla. Itt, illetve annyi, hogy Észtországban nem voltak ezek a változások. Uh, Litvániában sem. Tehát így vagy úgy, nem. Én ezt értem, hát, de, de ezzel most lenni. nem mondott sokat. Igen. Nálunk meg voltak, és a nép pedig ezt három választáson Én kifejezte. Hát igen, nem. Tulajdonképpen ezt akartam csak itt de ne felejts el, hogy valószínűleg az ön életében is volt olyan módosítás, ahol jóval később jött arra rá, hogy amit akkor csinált, az nem volt helyén való, miközben lehetséges, hogy akkor vagy helyén valónak találta, vagy nem találta helyén valónak, de mégse változtatott rajta. Hát az én nevemet nem hallotta meg a kormánynak. Félrejött, én nem politikáról beszélek, én az életről beszélek. Az élet az egy igen, nagyobb igen. egység, mint a politika. Igen, igen, igen, igen. Rest your head on my shoulder and sleep. Close And I will close my your eyes. Let's pretend that we're both sheep. Close your eyes. Oh this is divine ezt akartam. Itt most Paco, Paco de Rússia, Paco de de ez nem Paco de Lucia. 061-712-42. Úgyhogy visszatérve az ön telefonjára, úgy rakta le, hogy én is leszoktam, sokkal rövidebben válaszolok, nem tudom, hogy ezt most hirtelen átgondolják-e vagy sem. És akkor nem mondhatja azt, hogy nem gondoltam át azt, amit mondtam, nem okoskodom, nem tüntetem fel magam olyan ismeretek birtokosának, mint amilyen ismereteim nincsenek, nem tudom, hogy mi zajlik le a fejükben. Elnézést, hogy előtte sokkal hosszabban válaszoltam a kelleténőn. 061-712-42. Fizelés, Elvis Costello is hallható ezen a felvételem. Ez a Deep and Blue 712-42 Visszatérve az előző telefonra azért is foglalkoztat az, amit én mondtam, mert tipikus példája voltam annak, aki sok mindent hallott az elmúlt időben, és azt most az elmúlt pillanatokban, mint saját tudását próbálta megjeleníteni, és hát maradjunk abban, hogy inkább nem sikerült, mint sikerült. Ami nem azt jelenti, hogy idegen tollakkal ékeskedett, mert ez egy másik dologra van fenntartva. De nem kell olyan dologban okoskodni, vagy okoskodnom, vagy okosnak mutatkoznom, vagy tájékozottnak, amiben egyébként nem vagyok az. Úgyhogy egy tanulsága már mindenféleképpen van a mai műsornak. Mondjuk ezt a mai nélkül is tudhattam volna. Kedves, elvisznek oda, Hogy senki sem ismer, értem a szót. Ez a romantika. Hol esténkénk ringató Tengeröd alólnak Haltató. Az álmok Szerények, A háló Erősen, Ott ritkan Szóval Apartmenti szikra, a szülő és magányos háznapban, az bőrök sziránc. Mindez színű, az annak a hogy pénteken lesz az 80 éves Zorám. A fénye, keménye az álom, kigyigne és burrá. A mesztelen tengerben bűvösen fürdünk, a véget érjön. a csókon sós lesz és hiddál. Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok, és arról szeretnék csak elmélkedni egy picit, hogy az összes sportszövetség, mint egy parancsóra, és valószínűleg így is történt, ugye kizárta az orosz csapatokat a kézilabdabajnokságokból, nemzetközi bajnokságokból, labdarúgó bajnokságokból, sőt még a tenisz, teniszben is próbálják megtiltani, ugye a részvételt a Grand egy tornákon, egyéb ATP versenyeken az orosz versenyzőktől, csak ilyenkor azon gondolkozik ez a, az ember, hogy amikor az USA kezdett hasonló hadjáratokba és hasonló véres háborúkba, akkor ugye ugyanez nem történt meg. Ugye ez egyértelműen jelzi, hogy most tényleg teljesen egypolusóvá vált a világ, és, és sok embernek ugye ez nem tetszik, illetve hát magának, a Putyin elnöknek se, illetve a... Orosz, de most melyik Amerika orosz. által kezdeményezett háborúra gondol? Hát én most gondol, gondolhatunk, hogy hát ami, ami ugye időben hozzánk közelebb van, ugye Irak és Afganisztán elleni invázió, de gondolhatunk Belgrád, a közeli Belgrád bombázására is. Tehát ilyenekre gondol az ember. Nem tudom, Jánoson, hogy az Gondolja, NATO volt hogy... jól emléksze, emlékezetem szerint, meg az emlékezetem szerint más országok beleegyezésével is ment, függetlenül attól, hogy ENSZ jóváhagyás emlékezetem szerint nem volt. É, én most az előző telefon után óvatosabb leszek. Elnézést, azt nem hallottam, úgy próbáltam itt az utóbbi tíz percet hallottam, és, és nem derült ki számomra, hogy mire gondolt János, mikor az előbb beszélt. Tehát A, valaki azt kérdezte, hogy vajon Igen. Orbán Viktor átgondolta-e az elmúlt időben az ukrán. Az Ukrajnához való viszonyulását. És uh -huh, uh -huh, uh -huh. elkezdtem Értem. okoskodni. Úgyhogy most önnel sem okoskodom, tudomásul oh, oh. veszem, hogy önben felvetődtek ezek a gondolatok, és amihez hozzá tudok szólni, az hozzászólok, de ehhez sem fogok hozzászólni. Nem akarok abba a helyzetbe kerülni, mint az előbb. Értem, amit mondt. Megteszi? Nagy úr, hogy visszahív? Nagy úr, Vissza akkor bárki más, bármi mással, amit tőle kérdeztem volna, azt most nem tudom föltenni önöknek, de hát később jutott eszembe a kérdés. 061 712 -42. Kívánok, vagyok Azt akartam Mondom, kérdezni igen, Öntől, hogy amit most tapasztal Imáron nem egybevetve semmilyen más példával az igazság érzetét bántja? Azt is egyértelmű. Szerintem rengeteg ilyen ember van a nyugati országokban, Magyarországon és máshol is. Mármint milyen rengeteg ember van? Hát aki, aki az usa ezt a de ah, most nem tartunk minden. az usa -nál. nincs összehasonl... Akkor mire gondol? Bocsánat, nincs összehasonlítás. azt kérdezem, hogy azt a döntést, amit most hoztak, azt ön igazságtalannak tartja. Az orosz részről? Nem, a... tehát... orosz részről nincs ilyen. A világ részéről, amely az orosz sportolók megnyilvánlását ja, ja, értem, tesz értem, Természetesen igazságtalannak tartunk, természetesen egyértelműen. hiszen a sportolók erről nem tehetnek, attól ugyanúgy észvehetnének a versenyen. Ez csak rosszabbá teszi a helyzetet. Ugye már ezt megelőzte, János, nem tudom emlékszik-e, hogy az olimpián már az olimpián se vehet. De most ég, én ezt teljes mértékben rosszabb... kiragadtam, és megállt az idő, és valahonnan van az időszámítás. Ön pontosan meg tudja mondani, hogy ha az ember valamit szankcionál, akkor hol húzódjanak meg annak a határai, mire vonatkozzon, és mire nem. Hiszen ön most azt mondja, ezek az én szavaim, hogy a világ e tekintetben, vagy a világnak az a része, amely dönthetett, túlzásba esett. Igen, egyértelműen túlzájában esett, és nehéz elképzelni, sőt elképzelhetetlenek tartom, hogy önálló független döntések születnek. Ne, ne, ne, figyelj, ne de ő mindig, mindig elrontja az esélyeit, mert teljesen ésszerű és okos dolgokat vet föl, és utána olyan mértékben jelenít meg benne egyéb elemeket, amelyel tönkre teszi azt, amit csinál. Hát én, én így látom. El. Én ezt értem, de hadd legyek már a tanácsadója, és nem média tanácsadója. azt értse meg, hogy feltesz teljesen világos és egyszerű kérdéseket, és aztán olyan el ezeknek az útjában, amely nem teszi lehetővé azt, hogy az ember kövesse az ön gondolatmenetét. De ez most annyira így van, korábban felvetődött az a kérdés, hogy orosz művészeknek a fellépését, adott esetben a Carnegie hall vagy bárhol, máshol a származásuk miatt lehet-e szankcionálni azzal, hogy ők nem léphetnek föl, de most maradjunk a sportolóknál, hogy szól a tételmondata? Tehát a, a, a úgy, hogy, hogy a sportági szakszövetségek vezetői olyan jellegű nyomás alá helyezték, hogy ilyen döntést kellett hozni. Mi a döntés? Hát a döntés az, hogy kizárták, kizárták múlt időben mondva, ugye az orosz csapatokat például a Bajnokokligájából, Euróligából, a Kézilabda. Oké, okay. rendben van. Az a kérdés önök és ne a kérdés feltevőjére gondoljanak, hogy a kérdés feltevője, ha legyek én, átvettem Nagy Attillától. Tehát, hogyha netem van önökben egyéni antipátia Nagy Attila iránt, akkor azt most felejtsék el. Az önök véleménye szerint az, hogy az orosz csapatokat kitiltották azokból a küzdelmekből, amely küzdelmekben eddig részt vettek, de az orosz-ukrán konfliktus óta nem, ezt egy jó döntésnek találják-e, vagy sem? Igen, vagy nem. Nulla, tehát egy Igen. Jó reggelt. Nem. Jó reggelt. Jó reggelt. Igen. Elnézést, ugye egyszerűen túl sokan voltak. 061 712 42. Jó reggelt. Igen. Igen. Igen. Én, túl sokan voltak. Uh, arra kérem önöket, hogyha interneten hallgatnak, már pedig ott hallgatnak, akkor halkítsek le rádió és tévékészülékeiket, mert olyan hangzavar van, hogy nem tudom, hogy valójában ki mikor beszél. A telefonba beszélnek. Jó reggelt! Jó reggelt, nem. Köszönöm. Jó reggelt! Nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, igen, engedjen meg egy kiegészítést. Nagy Attila megint nem mond az olimpiáról azért dárták nem, ki őket. Szó olimpiáról, a do... értem, le is választottam róla, nem olimpia, erről van most szó. De köszönöm, hogy ki akartál készíteni, erről van most szó. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, igen. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, igen. Ja, jó reggelt, nem. Köszönöm. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Önök 6-4 arányban. Jó reggelt. Reggelt, igen. Jó, hát akkor menjünk el 25-ig. 25-nél nem tud létrejönni Döntetlen. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem! Köszönöm! Köszönöm. Egy kör egy menet, ne felejtsék el! Jó reggelt! Nem! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Igen! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, nem! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, nem! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, igen! Köszönöm szépen!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 Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm. Még három szavazott. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Köszönöm. Még kettő. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm. És az utolsó szavazat. Jó reggelt. Igen, jó reggelt. Jó, köszönöm szépen. Önök 16,9 arányban úgy döntöttek, hogy nem jó döntés. Az igazságérzetüket, hogy valamit bánt. Hadd kérdezzek Önöktől valamit. Az Önök véleménye szerint Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm, de már véget ért a szó az este. ez már nem számít bele semmiből. Ki lenne a Magyarországon olyan sportvezető, aki a nemre szavazna itt, ha most betelefonálhatna, hiszen nem kell bemutatkozni. Ám most, mint sportvezetőt arra kérném, hogy ezt a nemet, amit ő egyébként gondol, képben és szóban, vagy legalább csak szóban legyen szíves fejtse ki. Ki lenne ilyen? Vagy ki tud erről? aki most ugyan nem telefonált, de tudják, hogy ez a véleményes, el is mondaná. Ha most hirtelen nekem szegeznék azt a kérdést, hogy válaszoljak igennel, nemmel, mert egyébként harmadik lehetőségem nincs, vagy legalábbis olyan mérvű gyávaság, amely nem összeegyezthető a kejfejacsi szellemivel, akkor én nemet mondtam volna, tehát a nem táborát erősítettem volna. Keresünk egy olyan embert, egy hivatalos embert, aki egyébként e mögé, a nem mögé, beállna és adná a nevét. Keresünk egy ilyet. Miközben attól tartok, hogy nem egy, hanem több is van. Belétve a művészvilágba. De most megtehetik. Vannak művészek és sportolók az én nézőim és hallgatóim között. Hívjanak felmutatkozzanak be és mondják el, hogy miért nem értenek ezzel egyet. Mármint, hogy ilyen döntés született. Függetlenül, hogy az ő véleményüket konkrétan senki nem kérte ki. 16-9 arányban úgy döntöttek, hogy nem jó döntés ez. Elsöprő. Lesz ilyen ember? Jó reggöt! Halló! Jó, reggöt. jó Én uh, Kamuti enőre gondolnék. Elnézést, ha Kamuti enő telefonál, akkor jó, de hogy ön kire gondol, azt önön kívül más nem mutat elcérántél ja, a közést. Köszönöm szépen, nem barkókba. Kaposváron voltam a hétvégén, és láttam a karamozov testvéreket. Utána a színházal szemben van egy nagyon furcsa neve leírható szórakozóhely, ahol, ahogy annak idén a vízilabdások mondták, egy viszonylag nagyobb enga állat, mármint kitézetét tekintve, vagy testelt test tömegét illetően, de maga a viselkedése nem csak a horkai Gyuri tanított meg annak idén erre a kifejezésre, hogy vannak a benga állatok, és vannak a nem benga állatok. Benga állat a csapugábor és nem benga állat a horkai. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem. Értem, de már véget ért a szavazás, és ja, a hívott. Um, és kértem egy vodkát. A honpolának időnként megreszkírozom, hogy hát ha megissza, és elkezdett olyan hangzavar volt, hogy arra szavak nincsenek, tehát beszélni ezt nem lehetett. És először azt hittem, hogy a csapos azért mutatja meg az üveget, hogy milyen vodkából fog tölteni, de már kitöltötte, tehát azt követően kezdte mutogatni az üveget, és hát nem nagyon értettem, hogy miért mutogatja, és kiderült, hogy azért mutogatja, hogy ő visszaveszi a vodkát, hogyha nekem egyébként nem tetszik, hogy ez egy orosz vodka, mert a a címkén, a lébalan, az, az fel volt tüntetve, hogy ez egy orosz vodka. Egyrészt zavarba jöttem. Soha az életben velem ilyen szituáció még nem fordult elő, beleértve, hogy ezt ugye alapvetően, nem is, ugye két embertől kellett volna megkérdezni. Tőlem, hogy hajlandó vagyok-e kifizetni, és a honpolától, hogy hajlandó-e meginni. De ha belegondolnak, hogy korábban egy egyszerű cselekedet, hogy az ember kérte egy vodkát, kifizette és megitta, ebből egy ilyen bonyolult cselekmény halmaz jön létre, ami egyébként mérhetetlenül izgalmas. Tehát, hogy ebben a csapos emberben, ebben az egyébként rendkívül szimpatikus pofában, de egy iszonyatos, méretű ember volt, nagyon harcias kinézete volt, ugye felnyúrt, felnyírt hajú, copfos, tetovált ember volt. Hogy hogy ébredt az a gondolat, hogy ezt megkérdezett tőlem, hogy mindenkitől megkérdezte. Én zavarba jöttem. Egy olyan figyelmesség volt a részéről, amiben egy olyan lehetőséget kínált fel nekem. Látják, ez az én területem, és nem Ukrajna a demilitarizálása. Abban nem kell okoskodnom. Elnézést attól a betelefonálótól, akiben szemben ezt elkövettem. Igyekszem visszaemlékezni erre az esetre. Mérhetetlen izgalmas szituáció volt. És valószínűleg azért is mondtam egyből, hogy nem zavar, mert hogy, nem, tehát hogy, hogy, hogy azt éreztem, hogy, eb, tehát hogy a zavar szólt belőlem, és nem is a racionalitás. Ha a racionalitás szólt volna belőlem, akkor se utasítottam volna egyébként vissza. 06171242. De bennem az is felvetődött, hogy ilyen alapon nem fogják előadni Kaposváron Dostojevszki karamazov testvérekét, mert hogy hát az is orosz. Vagy elnézést kérnek, hogy ma ez van. Miközben hányszor hangzik el Magyarország büntetése, Európai Uniós büntetése kapcsán, vagy szankcionálása kapcsán, hogy nem a magyarokat büntetik, hanem a kormányát. És tessék. 061-712-42. Nulle egy Keresünk egy olyan létező politikust, aki beáll -e mögé a vélemény mögé. Vagy elmagyarázza? hogy egyébként ezt ma miért nem lehet megtenni. Keressünk egyet, kormányoldalon vagy ellenzéki oldalon. Találjunk egyet, aki egyébként emiatt aggódva figyelhetné politikai pályafutását. Hogy alakul? 061-712-42 Budi ellen tudom idézni, sajátságos itt a parafrázéálás, vessetek a mókusok elé! A dolognak ugyanis ma Magyarországon hihetetlen kockázata lehet. <tos> 061.712.42. Bármilyen más témában nem kell, hogy ez befolyásolja Önöket, csak itt elmélkedtem egy ideig. Két 72 elapottak a telefonok. Ez történt hirtelen. Szerintem mindenki keres ezt a sportvezető. Tessék. Nem találják. Mit nem találok? Azt a sportvezetőt, amit önkérhet, hogy keresünk egy sportvezetőt. Hát várok, hogy valaki jelentkezi. Hát igen, de valószínűleg ez nem egy... Nem tolonganak, ahogy hallom. Hát tészem. E, de, de ezt most... A mit akar mondani? Eddig nem jelentkezett. De lehetne politikus is, lehetne bárki, lehetne egy uh, művész ember, aki azt mondja. Én értem, csak én azt kérdezte, hogy hova tűntek. Mit, mit én értem, kenedőnk, de ő nem válaszolhat. Erre egy érintett válaszolhat. <Szín> Igen. Szép, hogy megszakadtunk. De ön egy sportvezető? Nem, de én azt nem értem, hogy miért kell sportvezető legyen. Azért, mert felelősséget vállal, mert nincs olyan felelőssége önnek, meg nekem mindenki. Én azt értem, de. De ha érti, akkor miért telefonál másodszor is? Okoskodónak itt vagyok én. Majd már leégtem, vissza is vonultam. Ki vagyok szerkesztve, magamat szerkesztettem ki. Ilyen mértékben nem is szerkesztett ki a betelefonáló, csak magamra vettem. <Szorítan> Tehát gondoljanak bele, hogy Magyarország egy egészen kivételes hely a tekintetben hogy emlékezetem szerint az operának talán a nyitó előadását is az a Placido Domingo fogja vezényelni, akit egyébként a világban a mitú botrányban elfoglalt méltó vagy méltatlan helye miatt máshol nem biztos, hogy megtehetne, mert operaházak tucatjaiból és országok tucatjaiból van kitiltva, miközben egyébként magába, az országba beléphet, és talán az intézménybe is, de ott szerepet nem vállalhat Magyarország, e tekintetben nem volt nagyon finnyás. Most valójában egy csomó olyan dologban veti alá Magyarország a saját akaratát, vagy Orbán Viktor a saját akaratát, amiben korábban nem, mert ez egy másik szituáció. Hozzátéve, hogy akár csak az alkotmánybíróság meg lehetne tenni, hogy aláveti magát az akaratának, de külön véleményt fűz hozzá, méghozzá egy olyan külön véleményt, amely nem az oroszlán bajszának a ketrecen kívüli rángatásából adódik, mondva hogy annak nincs semmi kockázata, hanem azt mondja, hogy fegyelmezetten tudomásul veszi, de neki volnának egyébként ezzel szemben morális kifogásai, és megszólalna úgy, hogy egyébként Orbán Viktor hosszú évek óta nem tette meg, és politikusok zömére nem jellemző, hogy morális fejtegetésekbe veszne el. Egész egyszerűen abból adódóan, mert az valószínűleg a piacon nem váltható be káposztára, karalábéra, olyan szavazatokra, amelyekre egyébként politikusok hajtanak. Ez alól alapvetően egyedül a kejfejancsi a kivétel, ahol rábírom, vagy legalábbis rábírni próbálom ezeket a politikusokat erre, inkább több, mint kevesebb sikerrel, Viszhangja csekély. Igen. Jó reggelt kívánok, Nagy vagyok. Elő te nem egy... Nem, nem, nem. Ön ma már egy felvetésed élt, abból szavazás is lett. Köszönöm szépen. Úvakodjunk a műsorban való túlreprezentáltságunktól. Ez rám is vonatkozik. 01.712.42. egy Bárki más telefonolt, ha akar, aki még nem volt. Jó reggelt, Wagner, lehet? Tesszük. <tesszük> az előbb igennel válaszoltam erre a kérdésre, és azóta is gondolkozom rajta, és én azt hiszem, hogy ezt leginkább az motiválta, hogy én borzasztóan utálom a Nagy Attila felvetéseit, és azokat a kontextusokat, amiben helyezi a problémákat, mert annyira idegen tőlem, úgyhogy ez inkább egy arra adott... Igen, de külön különfelé a figyelmet arra, hogy belétve az ő okoskodását is, hogy ezt most vonjuk ki, hogy mindazok, akik olyanok, mint te, azok valójában érdemben válaszoljanak a kérdése és ne attól tegyék függővő, hogy ki mondta, vagy ki adta, a Igen, el, és ez, ezért is telefonál, mert nem hagy nyugodni, Igen. Ah, amit mondtam, és ah, szerintem adjuk meg a sportolóknak az esélyt, hogy a követei legyenek. Úgyhogy azzal választom, az rossz volt. Hát belejött hogy ugye ez is, ezek is nagy szavak, hiszen egyébként aki nem akar a követelni, csak akarja folytatni ugyanúgy a hétköznapi életét, mint te meg én, hogy ő se legyen ebben akadályozva a nacionalitása az országban való, tehát az orosz mi volt taukán. Igen, hát <coughs> helyezzük egy kicsit az olimpiai játékok eszmélyének, keletében ezt az előszert, és akkor legyenek a Helyező. De milyen érdekes, hogy most ez a gondol ennek a cizellát gondolkodásnak, ha ez egy általán cizellát gondolkodásnak, nincs itt az ideje. Right. Akkor csak ennyit szerettem. Volna. De jól tetted, nagyon jól tetted. Sidur na ho, e 712.42. 112 bármilyen témában. Reggelt. Jó reggelt kívánok! Sajnos a szavazást ideig nem tudtam hallgatni a műsort, de hogyha jól értettem, akkor körülbelül arról volt szó a kérdésben, hogy a sportolókat ki kell lezárni hm. Európából. Vagy nem Egyáltalán a, a sporteseményekről. Így. Igen. Aztán kérdezte, hogy valamiféle sportvezető. Uh, esetleg be tud véleményt mondani, én egy uh, sportszövetség elnökségében tag vagyok. Melyikben? Uh, vitorlázás. És. Uh, És hogy hívják? Hát ezt így a rádióban hangosan nem mondanám be. Köszönöm szépen. Wagner Tibor nemcsak, hogy a nevét adta, de azt is bevallotta, hogy hogyan járta meg a Damaszkuszi útat ahhoz, hogy elmondja, hogy Nagy személye mennyiben volt befolyásoló tényező a saját vélemények kialakításában, és aztán hogyan győzte le Wagner Tibor árnyékában, hangsúlyozom Wagner Tibor árnyékában, emberi nagyságának árnyékában, saját magam. Fiala János, is azt mondtam, kiszerkezthető módon, melyben nem képviselem a 168 óra véleményét, mert nem kérdeztem meg őket, és lehetséges, hogy ők nem értenek ezzel egyet, sőt, azt csak se örülnek, hogy ez ügyben én véleményt formálok bár ilyenfajta magatartást az elmúlt időben, hát illetve amióta itt vagyok, nem tanúsítottak, úgyhogy ezt csak szövetett zárójában mondom. Mi a nevünket adtuk. Én kerestem egy megnyilvánulót, művészembert, aki pozícióban van, vagy nincs pozícióban, de művészember. Egy neves művészember, aki azt mondja, hogy ő egyébként ezzel nem ért egyet, vagy sportvezető, akinek felelőssége lehet, vagy politikus, akinek a politikai pályafutásába kerülhet. Ön, aki egy szövetségi elnökségnek a tagja, de nem adja hozzá a nevét, és másodszorra már nem adhatja. Előszörre kellett volna, ezt nem engedheti meg magának. Illetve megengedheti, de nem itt. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Oké. Okay. Igen. Tudom, hogy bárki rájön -e önök közül arra, hogy ez micsoda. Jó reggelt! Jó reggelt! Előbb telefonáltam, bocsánat, kérdés, meglepődve meglepődött a kérdésével a nevem ügyében. De köszönöm szépen, Balázs már vagyok. nem szeretném a nevét hallani, köszönöm. Nem akarok önrepirítani, bár nagyon így tűnik. Vannak olyan lehetőségek, amelyek egyszer nyílnak meg ön előtt, és másodszorra értékelem, hogy a korrekcióval élne, de nincs lehetősége a korrekcióra. És ez természetesen rám is így vonatkozna egy más szituációban. Ne érezze magát büntetve, de érezze annak a súlyát, Mit Wagner Tibornak azért nem kell viselnie, mert amikor ő igennel szavazott, ott nem kellett bemutatkozni. Ez a volgai hajósok dala és a metró. Annak, hogy ez egy mennyire bonyolult és áttételes kérdés szín, aki férfi az alábbi SMS-t A YouTube blokkolta az Echo nevű orosz azzal, hogy orosz Na, A YouTube blokkolta az Eho Moszkvi nevű orosz rádióállomást azzal, hogy orosz propagandát terjeszt, ma pedig ugyanezt az adót betiltotta az orosz kormány azért, mert orosz ellenes propagandát terjeszt. Annak idején a honkpola, amikor megszűnt a népszabadság, akkor egy ideig azt hitte, hogy egy szociológiai kísérletnek a tanulja, és valójában két héttel később ezt csak azt mondják, hogy ez nem is igaz, csak kíváncsiak voltak arra, hogy hogy viselkednek ilyenkor az újságírók, és akkor belük az irántuk rokon érezők, érzők, illetőleg akik ennek örülnek. Aztán kiderül természetesen, ami nyilvánvaló volt az első pillanattól kezdve, hogy nem szociológiai kísérletről van szó, és a természetesen a népszabadság betiltása a fajsúlyát tekintve nem egybevethető semmilyen vonatkozásban az orosz-ukrán háborúval. De az előző SMS, amely az Evo Maszkról szól, de valójában sokkal többről, valójában azt mutatja, hogy hányféle szociológiai kísérlet van, ami emberek bőrére megy, így vagy úgy. Túreregelt. ez a Balanescu kvártet. Ez a Balanescu kvártet. És azt lehet tudni hogy miért? Egyébként, mert az ön zeneinek általában Hát a Balanescu kvartet a, a világzene meg a világ sokszínűsége meg meg hogy egy román paliméri játszik korábban férket egyedül. Hát csak igen, igen, igen, ez, nekem megvan ez a cél, de elképesztő, de, de tehát egy de, de csomó minden más, amit csinál? Hát ha, mert egy nagy balanesz kurajongó voltam. Köszönöm. Köszönöm. Fiala János, és vagyok, és adásban vagyok, te is adásban vagy, de csak olyan mértékben, amennyire szeretnél, szerettem volna boldog születésnapot kívánni neked. Köszi, köszi János, nagyon kedves vagy. Köszi. Nagyon rendes. Akarsz-e a okay. nyéphez szót intézni? El vagyok én az nélkül. de benne vagy. Ja, benne, benne, benne vagy? Benne vagy, adásba hívtalak fel. Azért is. Mondtam. Ja, adásba, hát. Egyébként. Akkor e, szeretettel köszöntök mindenkit, akinek ma van a születésnapja. Nagyon boldog születésnapot, és még sokat egészségben, szerencsében, családjával együtt. Köszönöm, János, nagyon Na, volt. Köszönöm szívesen. szépen, jó munkát nektek. Viszont akarnak barkó bázni, vagy nem akarnak? hogy kit hallottak. 56 éves. Jó reggat! Na, na ki volt ő? De ez nem bargópa. Először felajánlom, aztán megmondom. Elküldtem. Csernus Imrét halottak Ő 56 éves. Boldog születésnapot. Felhívom az orrát, nem tudom, hogy pénteken föl tudom-e hívni. Meg egyébként is, amikor az ember nem a születésnapjá hívja fel, a sokkal egyszerűbb. Akkor úgyis meg lesz hatódva, meg minden. Ejt Nem lak, nem rak lemefő se veszi. Hüldöknek egy sms bár úgy már nem az igazi. Kovács László külügyminiszter pártelnök volt olyan, hogy felivott adásban, és azt mondta, hogy erről a számról kerestek. Tehát egy 712-42. Herskovics Ivánnal terveztem megemlékezni Zorán születésnapjáról, de elsodortak engem az események. Iván nem került elő utána, de ez az én dolgom lett volna. Jó reggelt! Jó reggelt! Előbb szól Placido Domingo-ról, én nem tudom, hogy ezt megmondaná nekem. Hogy mit nem értett? Elnézést, mit nem értett? A Placido Domingo-ról megemlítette, hogy nem népszerű már lágon, és Magyarország ezért fogadta a kvázi Mi volt a probléma vele? Okay. Hát úgy tűnik, hogy nem lesz mozorám. egy 712-42. És ha már itt tartunk, akkor én se tudom, hogy a jövő héten itt leszek-e a születésnapom. Még nem döntöttem el. 65 éves leszek. Papír, for, papírforma szerint nyugdíjas, ezt értik? Az, hogy én nyugdíjas legyek, az... Hogy fogok leszólítani nőket, hogy megismerkedjek vele, velük kompola. Hiszen a hompolának az a válasz a se hogy sehogy, de potenciálisan azért még megpróbálhatnék leszólítani embereket. Bár potenciálisan leszólítani embereket, ennek se adásban, se azon kívül nincs értelme. De ugye ott van bennem az, hogy gyerekkoromban sokszor megkérdezték az embereket, mik szeretnének lenni, és mondták, hogy nyugdíjasok, és ős sose értettem gyerekkoromban, és most, amikor a horvát Péter szemét módon talán a múlt héten megkérdezte, hogy megvettem-e azt a bérlesszelvényt, amit követően már nem kell bérlesszelvényt vennem, de szemét Péter, hogy olyan mértékben találta fején a szöget a horvát, amilyen mértékben csak fején találhatta, mert hát ismer. Szia Péter! Szóval nem szeretnék se meghatódni, se, se eljátszani a fiatal embert, se az öreg embert. Nem tudom még, hogy jövő héten szerdán itt leszek. A mostani hangulatom alapján azt gondolnám, hogy nem. hogy részleteket olvassak fel az 50 éves, az 50. születésnapomra készült könyvből amit a Honpola csinált amit tehát 15 évvel ezelőtt készült minek a megszólaltatóinak egy része meghalt egy másik része évek óta szóva se áll velem harmadik részével innen állok velük szóba akkor inkább már egy temetőbe megyek ki egy ilyen keszekusa önvallomást hallottak. Nulla hat van nem tudom tudni -e nekem segíteni, hogy a magyar társadalom, és például nagy a Hogy jutott el odáig, meg a mi hazánk, hogy egy olyan embert dicsőít, mint Putin, és, és e, aki, aki, aki egy diktátor tulajdonképpen és olyan dolgokat el példának, például a fiatombázás vagy belgább bombázása, ami teljesen egy, egy, egy, egy, egy, egy olyan helyzetet teremtett annak idején, és, és ami, amit máshogy nem lehetett megoldani. Ráadásul ö, ők, ugye a nagy -tél, úgy tudom a Gaudi Nagy Tamás testvére. Igen. És például a Gaudi Nagy Tamás biztos emlékszik arra jelenetre, amikor a parlament, ablakán kidobta a, a uniós zászót, majd ezt követően uniós képviselőként belült az uniós parlamentbe. Hogy hogy létezik ez, hogy ide jutott ez a magyar? Nézd, ezt a beszélgetést adott esetben kizárólag ön tudná lefolytatni Nagy Atélával, erre technikai lehetőségek nincsenek, és itt véget is él a történet. Értem azt, amit ön mond, nem tudok önnek segíteni. még mielőtt tovább énekelne, itt szeretném felvinni szíves figyelmüket, még mielőtt messze menő következtetést vonnának le, igen, vonjanak le messze menő de annak idején Zorán maga is elmondta, hogy a szám egészen másról szól, mint amit egyébként a címe alapján belemagyaráznak. Jó reggelt! Jó reggelt! én uh, csak azt szeretném itt felvetni ezzel a sportdologgal kapcsolatosan, hogy annak azért súlyos és komoly okai vannak, nem? Úgy, a Beethoven 9. szimfóniája az, ami elhangozhat az olimpián már nem rövid ideje, hogyha orosz versenyző nyer. De nem tudom, hogy gondolkozik-e Nagy Attila, vagy nem. Én ezt értem, de most itt ki van ragadva, ez nem az olimpiával van egybevetve. Hát, ezt én értem, csak hogy ez nem ezzel kezdődött. De Tehát ennek a történetnek állami... ilyen jellegű folytatása nem lehet, a kettő közötti összefüggést ön látja, én nem látom. Szerintem összefüggést. Én ezt értem, de jelen pillanatban semmilyen versenyen nem indulnak. Tehát az, hogy kizárják őket labdarúgó kupákból, az nem egybevethető azzal, ahol egyébként eljátszák a himnuszt. De, de, nem. nem minden labdarúgó mérkőzésen, a nemzeti válogatottnál eljátszák a, a, a himnózt a többin, nem? Hát igen, de egy judóversenyen szintén eljátszanák. Értem, de eljátsan... én most nem judóversenyről én beszéltem. Ne keressen kifogásokat. Tehát nem a test keressék hogy keresenek, amit akarnak. Miért kell magyarázkodni a csaposnak az orosz vodkával? Vagy miért mutathatja be a Kaposvári Színháza a Karamazov testvéreket? orosz, -orosz. Akkor is, ha elpolalt, már a szerzője. Egy láz, egy napod mennyit él, néha kell, az élet hogy a fogyáll. A lámbod akkor őrsz még, a félsz hogy Még egyszer, a YouTube blokkolta az Eho Maszki nevű orosz rádióállomást azzal, hogy orosz propagandát terjeszt. Ma ugyanezt az adót betiltotta az orosz kormány azért, mert orosz ellenes propagandát terjeszt. Egy érzés mindent eltakar felhittük minden a törvény Kell, ha múlik, akkor fájnia kell Hogy érezd mennyit én Mígtalán, míg én A szerelemnek múlnia kell 061-712-42 És szép, hogy mást hiszel. hogy valami kormánypárti, és ott mondanak át. Olyan is van, hogy ellenzéki, ott az ellenkezőjét b De hogy ugyanazt a csatornát, ugyan mind a kettőbetét, ez már egészen új dimenziót nyik. Hát erről van szó. Egy hozzám nagyon kedves nézőm azt írta, hogy a mai műsor számos szempontból érdekesebb volt, mint amikor nagyon okos emberekkel beszéltem egyszerűen abból adódóan, hogy hagyta megnyilvánulni a népet olyan dolgokban, amitben egyébként nem lehet hallani a népet és a kétségeit, és hát ez a történet szintén ilyen, mint hogy ha akar, akkor beszél róla, ha akar, nem. Láttam tegnap a nevét a K.J. posztja alatt, amely K.J. poszt ugye arról szólt, hogy orosz Anna elégedetlenségét fejezte ki a 11. kelet alpolgármestereként egy egészségügyi beruházás kapcsán, és KJ ezek után írt egy hosszabb levelet orosz Annának, ami aztán vagy eljutott hozzá, vagy sem, és nem tudtam tegnap eldönteni, hogy KJ-nek ez a levele, és az a szándék, ami egyébként vezérelte, az célba érte, vagy sem, mert menet közben olyan mérvű betámadást kapott, amiben előbb elhallgatott, aztán elhallgatott, és azon gondolkodtam, csak ugye ön is hozzászólt, hogy, hogy, hogy valójában ez az egész tegnap merre billent. Igen, ez egy jó kérdés, és én külön írtam a kájénak, hogy szerintem felesleges ilyenekbe belemenni. Én is volt, hogy belementem, kaptam mindent, minden tekintetben, akkor rájöttem, hogy felesleges, aztán tegnap átmentem mazóistába, és én is egyet beírtam, mondom, na nézzük, hogy akkor hogyan megyek a helybe. Végül is az enyémre nem sokat reagáltak, de a, a kj a, a posztja az, az valóban érdekes, érdekes. Jó jött a ki reaktiók. ebből a történetből, vagy nem jött ki jól? Mert én azt éreztem, hogy nem jött ki jól. Nem, egyébként nem. nem. Nem jött ki jól, Egyébben. Azért is kérdezem ezt, mert KJ ugye visszautasított engem, mert ugye kollaboránsokkal fogok beszélgetni, még a választások előtt az egyikhez, akiket egyébként ezzel vádolnak meg. Úgyhogy Oszkó Péter részéről már van egy beleegyezésem, és ma melyek egyeztetni vele, hogy mi mindenről lehetne beszélgetni. Oszkó Péterrel még sose találkoztam négy szemközt. közt. Hát itt, itt, a, itt a stúdióban, igen, de az nem volt négyszem közt, a szó klasszikus értelmében. nek ugyanezt felajánlottam, akkor neve is volt, akkor azt mondta, hogy ő áll rendelkezésre, de a téma jellege okán csak a választások után. És még egy ilyen beszélgetést tervezek, az Bigel Ászlóra vonatkozik, de ő pont most jön hazavalóna nagyon messziről, úgyhogy holnap letámadom, hogy hogy hajlandó egy ilyen jellegű beszélgetésre még április 3 előtt. Ez is a fejemben járt, egy nap a szövegeket. Hát hajrá káéval. Szerintem egyébként tudom, jót lehet vele beszélgetni. Igen, de hát ki tért? Lehet, hogy átmenetileg tért ki. Átmenetileg, de hát ez egy fontos cezúra a harmadika. Tehát azt meghúzni cezúraként azt az ember érti, illeteg akceptálja, illeteg érti, de nem akceptálja. Tehát abban van egy olyan attitűd, ami nem mind a tudjuk, most nem akarok a hátam mögött olyasmit mondani, ami miatt nem akarok valami négy szemközt magyarázkodni, bár nem lenne oka magyarázkodni. Tehát ez nem egy bátor magatartás. De senki nincs arra. Tehát én tegnap azt éreztem, hogy a szülei mondják, hogy a lóf elé ezzel a beírással, pedig amikor beírta, akkor, akkor ezzel nem volt tisztában, nem vagyok a téma szakértője, de a saját beírásainak a változása, tartalmi és hangulati változása azt mutatta, hogy nem örült azoknak a reakcióknak, amelyek a saját oldalán érkeztek. Valószínűleg, valószínűleg nem örült, de nem szabad élelőnyem szerint belemenni ilyen nagyon szakmai ellenzésekbe, amikor aztán ő de ő ezt tette lehet, teljesen mi? jó szándékkal, mert teljesen kiforgatják, más látnak benne, érzelmények közölítenek, és akkor aztán igen, minden. csak látható módon ezt, ez, ez, ez ő vele is megtörtént. Tehát nem igen. gondolta, hogy ilyen jellegű támadásokat kap, ráadásul a legkülönbözőbb oldalról ráadásul pontatlanul fogalmazott, hiszen amikor arról volt szó, hogy ez hogyan lehet nyilvános, akkor egy nagyon fontos egészségügyi újságíró kiegészítette azt, amit ő írt, és felhívta a szíves figyelmét, hogy részigazságokat meg. Na jó, a dolognak az a lényege, hogy van egy sor dolog, amiben ha megnyilvánulunk, akkor alapvetően nem árt az összes ránk nézve pozitív és terhelő adatot egyszerre átadni már amennyiben ez lehetséges, mert ha utána mások teszik ezt meg, akkor már nem tudunk a történetből maradéktal jól kijönni. Igen, akkor már helybe mentünk a lóf. Így, ja. így, így. Köszönöm szépen, csokolom. Ne ne dobj el, s ne játsz el. Fogadj el, Tessék. ítélj el, de ne hagyj el. Jó reggelt! Jó reggelt! Ki ez a kájé? <gül> Azért kája, hogy kájé legyen. Nélküle mindenkinek hibásszám az orosítója volt, csak neki nem volt az. Akik hallgató, azok tudják, meg törzsnézők is tudják, hogy kiről van szó, hiszen korábban elmondtam, hogy ki az illető. Még akkor, amikor azt mondta, hogy majd április után. el, Hát nem találtunk sem művés, se sportvezetőt, sem politikust, aki hajlandó lett volna ez ügyben megnyilvánulni. Márkizai Péter és Naglasi Tibor is meg fogják kapni ezt a kérdést, holnap pedig Hajnal Miklós. Holnap Mesterházi Attila, Hajnal Miklós. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója, Füriás Balázs és Kis Ambrus lesznek a vendégeim de telefonálásra csak akkor lesz lehetőség hogyha valaki lemondja Jó reggelt Jó reggelt, Iván Isten éltesse az oránt De még nincsen születésnapja, hiszen ön is tudja Vigyázz rá ha Csernus Imrét köszöntötte volna fel, az egy merőben más szituáció lenne, de ma azért is hívtam a oránt, hogy ne tudja visszautasítani, mert is pénteken nyilvánvalóan tudta volna, hogy hívom, de most se reagált, talán alszik, vagy talán tudta, hogy miért keresem. Ma pedig nincs születésnapi a órának, így felköszönteni se lehet. 061, 712, 42 először. Örültem volna, ha felvette volna. Nincs másik. Magamnak is mondom, amit másnak, hogy nem kívánság műsor. Ne hagyj el, ne dobj el, és ne játsz el. Fogadj el. Ítélj el, de hagy el. Nincs múlt, nincs esély nélkülem. Nincs társ, nincs tény. Néztem tényleg a hírtévét. Volt egy hölgy, aki egy, egy fiatal nő, aki tudósított a keleti határról, és beszámolt egy kislányról, aki azt panaszolta el neki, hogy úgy kellett eljönni otthonról, hogy... Az összes babáját otthon kellett hagynia, de ott valaki a környezetben talált egy babát vagy egy plusz figurát, és odaadta neki, és ezzel mintegy kiváltotta azokat a babákat hangsúlyozom, mintegy, amelyeket otthon kellett hagynia. És valahol ennél a résznél megbicsaklott a nő hangja, kicsit úgy tűnt, mintha elsírnám magát, amitől megbicsaklott a hírtévi misorvezetőnének a hangja, és szeretném önöket tájékoztatni, hogy tartozástól függetlenül ez a mostani helyzet annak a bizonyítéka, hogy mindannyian emberből vagyunk, és ez kibaszott kurva jó. Csak őszintén sajnálom az apropót. Ezt valahogy meg kéne tartani az ukrán-orosz konfliktus nélkül. És azt a dilemmát, mely szerint nem jó Hogyha egyébként sportolókat tiltanak el, hovatartozásuk, nacionalitásuk, születésük okán, az se jó, ezt a cizellát gondolkodást is meg kéne tartani. Nem tudom, hogyan. A Kejfejöccsének volt klasszikus mondása, hogyha bedöglik valakinek az autója, és utána meg akarja valakit tolni, akkor nehogy már azt mondja, hogy ja, te Orbán Viktor, vagy a te autódat nem tolom meg. Ja, te László, vagy a te autódat nem tolom meg. És mintán az annak idén Kovás Lászlóval hangzott el, így megmaradt Kovás László. A mai műsor ennek volt a bizonyíték. A önök zömében jóra való rendes emberek. szeretlek másban is. Szeretlek mint én tartsák meg ezt a jó szokásokat és nyilvánuljanak meg e nyilván meg így bármilyen vonatkozásban nem feltétlenül akkor, amikor éppen háború dúl a szomszédunkban, amely még ki tudja mennyi tart és milyen következményekkel szeretlek jár is, nem akarok is szózatot intézni még miatt <coughs> Valamilyen letulást kapok a humpolától. Ahogy a béke most számsimul, mikor a reggel. 06171242 másodszor. Szeretlek bárhogy nem lehet, szeretlek önmagam helye. Örökös változásban is, örökös halkulásban is. Örökös távolságban is Ha nem telefonálnak, még egy Zorán Szeretnok dal következik, amit eredetileg az LGT adott elő Kevés Szeretlek, s nagyon Ismét egy névtele hívó, tessék Nagy ügy, Kóka Ne próbálkozzon harmadszor Megtanítom rögtön, Ami néha nekem szólt, szeretlek bá, hogy nem lehet. Nagyatilasz szinte a kivételek közé, közé tartozik, bár párja a szúnyvizéles értelemben, Vágnéti borisodok közé tartozik, Minden alkalommal bemutatkoznak. Is. Szeretlek búcsúzóban is. Nem bújnak névtelenség mögé. Nem elég, hogy szám kijelzős telefonjuk van. Nevük is van. Önnek se neve, se szám. Hát, ez volt a mai műsor. A műsor volt. Yeah. Ezt a dalat Sárhelyi Zolinak is küldöm. A nem maradt után nem más csak egy dol Nem maradt után nem más csak egy dol Szomorú volt az kék őszeme Szomorú kék volt és beszélt vele hogy nem látom többé sosem Tudtam, hogy nem látom hó. többé, többé sosem. sosem 061 egy 42 senki többet? Szomorú kikul volt az, az eső lemék elfordította már gyorsan fejét elfette arcát tüttem. és elment hamar nem marad. Utána, oh, más, Ha jönne egy asszony, és valami össze jött. Ha jönne egy asszony, ki engem keres, Mondjátok meg, hogy a szívem, a szívem üres. Magányból születhet, ám egy Magányból születhett hogyan lehet valakinek olyan kibabrált szerencséje, mint a presszernek, hogy két olyan zeneszerzővel dolgozott, vagy két olyan szövegíróval dolgozhatott, mint az Adam is, meg az a Nubitusán. Hú, kék volt az égő szeme. Illetek, baráti mindig? Még egy dolgot mondjam, akarok mutatni önöknek. Vagy még kettőt, tehát még egy kicsit maradok. Hogy megtenéd azt, hogy a kerntől megtalálnád -e a. amikor elmentél tőlem El Elmegyek, messze megyek. Egy kék asszony. Jó. A szívemet nem maradt utána, más csak egy A névtelen próbálkozott megint. Más csak egy Amikor elmentél tőlem, Kern András. Aztorán az nem, hogy ez verebes volt, mert még egy dolog létezik. Mert a verebes volt. Hogy... Tessék. Jó. Kívánok. Szeretném megkérdezni itt az orrán kapcsán, hogy volt szó arról, amikor a padlásról beszélt, hogy uh, Dusánnal tud beszélni. Nem változott a helyzet, el van bújva. Szeretném? Bocsán. El, el van bújva. Tévedtem, Verebes. Verebes, amikor feljöttél, dalszöveg. Amikor feljöttél, igen. Igen, az lesz az, de most kis türelmet kérek, mert felhívom a velebest, hát a fölveszi. Igen? Jó reggelt, fiala vagyok, szia édesem, adásban vagy, jól viselkedjél? Nem tudok jól viselkedni, még nem volt rá példa. <gül> azért, hívta, azért hívtalak föl barátom, mert pénteken lesz a Zorá 80. születésnapja, de pénteken nem lesz időn felköszönteni, küldtem már neki SMS-t, eredetleg az is szóban került, hogy mármint, hogy műsorban nem lesz időm, hogy esetleg még egy műsor is keríthető, de elsodartak az események, és most rövidesen le fogom adni a Youtube-ról az Amikor Feljöttél Hozzám című Verebes paródiát, majd leadom az eredetit. Nem, Mi... nem, nem, nem, nem örül neki. Nagyon, nagyon szeretem őt. Nagyon jóban vagyunk. Nem nagyon szerette ezt. Értem, de most ezt nem is azért adom le, mert utána le fog menni az eredeti is. De mit nem szeretett benne? Nem szerette. Hát, <gül> eh, gondolom, hogy a nem tudom, hát nem szeretem. Emlékszel arra, hogy annak idején mi ihletett meg benne, vagy egyszer csak megtetszett és megírtad? Ez akkor volt, amikor én a Citron mellett jártam, és bementem a Marton Fritzihez, hogy adjon munkát. Azt mondta, itt van, megjelent ez a Zorán önálló, meg a, a Loksinak is a Bum, vagy melyik híres eltöje, és írja paródiákat, és hát hazamentem, és írtam paródiákat, hogy karácsony legyen valami a gyerekeknek, és ha, ha hiszed, ha nem, ez a hülyeség, ez indította be a tedd Időzőjelbe karrieremet. Olyan sikere volt, nem csodálom hogy, hogy én semmit nem csináltam, csak kifordítottam, befordítottam, mégse bunda a bunda, és ezek után fölhívott a keresem, hogy, hogy van-e egy feladásos, most vajdá egy ez volt. Tehát fölhívta a figyelmet valamire, hogy mind múlik, nagyon érdekes. Szóval ez nagyon, de nagyon szeretem az oránt. Nagyon, nagyon hiszem, kevesen hogy nagyon vannak olyanok, akik az oránt nem szeretik. Az orán valahogy olyan, akit mindenki szeret. Hát nem is miért szeretném? Van, mert nagyon komoly valaki, emberként is, éve, művészként pedig maradandó, hát ez elképesztően. Az egész embersége előjön minden egyes dalával, nem beszélve a Dushan-dalszövegeiről, amelyek hát fantasztikus jobb. De ezt valahogy nem akarom megsérteni, de azt hiszem, hogy ez, ez, ez az ő fiúságát... Kicsit bántotta. Le fog menni mind a kettő. Én véletlenül először a kernek tulajdonítottam, de aztán rájöttem. Azért örülök jobban annak, hogy ezt teljesen. Jó, hát azért mind ne tulajdonítsunk a kernnek. azért Nem, szabjunk egy Hát teljesen igazad van, ráadásul a kernek kifejezetten haragszom, mert nekem nagyon változó viszonyom van vele, valamiért ő engem. Na mindegy. Az önnek az a lényeg, hogy legutóbb hallottam egy rádióműsorban, ahol egészen fantasztikus volt, és írtam, először felhívtam telefonon, hogy gratuláljak neki, mert és lerakta a telefont többé-kevésbé nyilvánvaló lehetett hogy ez a személyem okán volt aztán pedig írtam neki egy SMS-t és írtam neki kivételesen nagyvonalúan hogy sajnálom, hogy lerakta nyilvánvalóan megvolt rá az oka de csak azt akartam mondani, hogy így aztán őt nem... De, ne, így, de SMS, mert nincs mobiltelefonja és nem olvas ilyesmi De korábban volt? Nem, nem én úgy tudom, hogy neki Én beszéltem bele. Nem, én beszéltem bele. Meg tudom neked adni a számot. Akkor, akkor az a jutkája volt a feleségé. Jó, megadjam a kent számát neked? Nem, köszönöm, hogy megvan. <gül> hát, hogyha megvan, akkor miért mondod, hogy nincs neki telefonja? Hát a, a, a jutka száma van meg, úgy értem. Lehet, majd egyeztetjük, hogy ugyanez ha, ha. a száme. Minden esetre örülök, hogy hallottálak téged, édesem. Rövid határ belül sokszor. Te most még ott vagy, várom itt vagyok, igen. igen, mert minden este játszom, mert ilyen színésznő lettem hirtelen. Hát figyelj, szüleid is lehetnek róla. Igen, hát ezzel, ezzel a szereppel most beizárom a pályaképen. Nem nagyon soha nagyon nem mondasz, hogy soha, de ehhez is van némi között van, van, van, van. Igen, nagyon fontosnak tartom. És nagyon tudjuk, fontosnak. hogy genetikailag ez hogyan van, hogy te aztán átörökítetted a gyerekeidre is ezt a fajta színházi szeretetet, filmrendező, színésznő? Semmény szándékom nem volt. Annak örülök, hogy a két fiam az nem, nem színész, és csak közvetlenül van kapcsolatban a színházzal, a fiam az is tervez. A lányomat nem tudtam elbeszélni, és jól tettem, hogy nem beszéltem el, mert kitűnően tudja egyeztetni az anyaságával, a feleségességével, meg a, meg a tanárműségével, és egy elképesztő édes karakter, aki mindent bír, mosolyogva, úgyhogy, úgyhogy azt hiszem, hogy nem, nem, nem vétettem nagyon, sok minden vitatható az életemben, de a három gyerekem nem, az, abban biztos azt jól csináltam. Örülök, hogy hallottalak téged, és szeretném neked elmondani, kedves verebes, hogy amikor egyszerre csak kijöttél a fénybe, bár fénybe jöttél be a Karamazov testvérekbe, mögöttem megszólalt egy pali, és azt mondta, hogy figyelj, ez a verebes a tévéből. Igen. Szakértőközőség volt. De, de, egyet az a havas enők nem ment az utcán, és megette két fiú állt, és az egyik azt mondta, hogy tudod kezd, az a buzijából a szarból. <gül> Na, hát ez marad meg. <gül> Csaktatlan. Fia. <gül> János akkor tegyük lehetővé. Amikor feljöttél hozzám majdnem meghaltam. Hisz addig csak hangodan telefonon hallottam, de mikor ottál előttem az ajtóban. de voltál, hogy attól majdnem meghaltál. Én ilyen csúnyát még életemben nem láttam. Hmm, jó, nem vagy egy Vénusz, de ilyet azért nem vártam. Töccses kérlek, de rögtön be is ágyasztal, bizony. S a dologról vélet többet soha nem is tárgyaltal. De az élet szép, hogy legalábbis szebb, Amikor feljöttél hozzám, majdnem meghaltam A kutyámat kínomban háromszor megharap És éjszaka inkább a hideg farra tapadtam De jó és szem másnapig no, érintetlen maradtam. Aktuális hírek. Márkizaj Péter, magyar katona. Jó. 061-712-42, a műsor 9 óra 30 percig tart. A 12, boldog születésnapot Zorán, boldog születésnapot Csernus Imre, kiáltunk az orosz sportolók és művészek mellett. Leszámítva azokat, mert meg kell emlékezni arról, akik. Hát ugye szóba került az, hogy hányát tették le a hűséges köt kutyi mellett, hogy vajon őket ebből le kell -e számítani, vagy sem. Ez már rövid a mai műsor. Távol étemben, döröpont, fialajanos kukat, gmail.com. nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás.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 39 új fertőzött 83 halott 3313 ember kórházban 133-ban lélegeztetőgépem 21 halott 112 sérült egy állítólagos öngyilkos orosz pilóta hárkívban lángokban a Harkovi Nemzeti Egyetem épületen. Tőlem, majd nem Soha nem maradok Eltél téma nélkül szép, Viszont látásra, viszont halásra járat lemezgyárat felhívtam És emlékül Neked ezt a dalt írtam Amikor elmenti tőlem majdnem meghaltam és negyven szívart elszívtam. Egyszer még ittam, is, pedig soha nem bírtam. Mm -hmm. Így amikor elment, én tényleg majdnem meghaltam.